VULPEA și BARZA POVESTE POPULARĂ O de mult de tot pe când vulpea era prietenă bună cu păsările, într-o dupăamiază, barza plecă în viz de la cumătra mătra vulpe, la casa acestea de la marginea pădurii Oh, <laughs> sunt tare bucuroasă că ai trecut pe la mine Deci eu poftim să mănânci ceva Că după drumul acesta lung pe care l-ai bătut până ai Și fi făcut foame Oh, mulțumesc frumos cum o Da, chiar că mă cam răzbise foamea. <laughs> Și vulpea A dusese o farfurie pasat cu lapte dulce Plăcerea berzei Dar... Farfuria era cam plată și barza cu ciocul ei lung și subțire, oricât de mult dori să mănânce păsatul, nu putuse. Se învârtise pe lângă ea, se sucise în toate felurile, lovise cu ciocul de nenumărate ori în farfurie, dar tot degeaba. Păi de mine, dar ce s-a întâmplat cu madră barză? Văd că te tot suciște, învârtește pe lângă mâncare, dar... Uite, n-ai gustat nimic. Ai, poate nu-ți place mâncarea mea. Oh, Iartă-mă acum, dar n-am altceva după gustul tău." Atunci, cu mătra vulpe se apropiase cu botul ei de farfuria berzei și cât ai clipi de două ori din ochi, înfulecase tot no. păsatul cu lapte. Barza rămăsese încremenită de șiretlicul vulpii. Atâta drum, atâta o steneală, și pentru ce? Pentru nimic Ei, Mulțumesc și pentru atâta cu mătră Dar poate că într-o bună zi ai să-ți faci timp să treci tu pe la mine A, sigur. Vai cu mătră pe te aștept cu mare bucurie oh, Mergi cu bine cu mătră barză, o să vin și La revedere! te cu bine! Barza plecase spre casa ei, dar se tot gândise cum să-i întoarcă și retlicul vulpii. Așa. Acum să te văd, și, raată vulpe, cum ai să te descurci? Și nu trecuse mult până când, într-o zi, Barza se trezise cu vulpea la ușă Oh! ce bine că ai venit, oh, no. prietena scumpă no, no. No, Tare dormi, mi-a fost Și de tine -e. zilele acestea e, Ce ai mai făcut de când nu ne-am mai văzut? Da ah. a poftin, te rog, da, te rog. mai nimic Am fost puțin pe la Heleșteu să prind niște pește oh, că că... Mi s-a crise de-atât apăsat cu lapte dulce Vai! Ai, Vulpe! Vai, ne buzele cu ta i Am făcut o în cinstea da. ta! Și tu, tu poftai inimii! Nu-mi mulțumesc! se barza după mancare, Și Vulpi nu-i stătea gândul decât la tocătura cu metrei berze Berza. Câm prostut barza aceasta. După ce am făcut, ce am făcut, acum mă mai și primește ca pe o regină. Poftim, cum o, dragă, te rog, servește, te, A -a. te rog! Dar, Barza! Pusese tocătura într-un ulcior cu gâtul lung și strângt. Umblase vulpea în jurul ulciorului, îl mirosise pe toate părțile, îl se de jur împrejur, dar nu putuse cu niciun chip să ajungă la tocătură. La cât era ea de roșcată, de ciudă devenise vișinie, te supăra cu mătră vulpe că n-am avut altceva ce să-ți ofer da, Dar după cum văd nu-ți prea place mâncărica mea Sau poate că nu miroase bine? Da, da. Sau ție nu-ți plac mâncărurile cu carne? Da, da. Vai! Ar fi trebuit să-mi spui să știu ce să-ți că... De! Odată vine vulpea în vizită la barză Nici nu terminase bine de vorbit Că își și vă râse ciocul lung și subțire pe gura ulciorului Și începuse a înfuleca la tocătură Cât ai clipit din ochi Tocătura dispăruse Uau, wow! da bun a fost! dată când mai treci pe la mine să-mi spui să-ți pregătesc așa ceva pe gustul tău Poate niște păsat cu lapte dulce A, Nu, nu, nu, Ce spui? nu, mulțumesc cum mă trebuie, Cred că totul era foarte bun, dar tocmai mâncasem înainte niște pește Și eram cam sătul, acum, acum să mă pregătesc de plecare Și plecase vulpea flămândă și mânioasă de la casa berzi. E? Și de atunci, dragi copii, s-a stricat prietenia lor pentru totdeauna. Ați ascultat Vulpea și Barza, poveste populară. Adaptarea radiofonică, Simona și Dan Vasiliu. În distribuție, George Ivașcu, Roxandra Sireteanu și Anne-Marie Ziegler. Producător, Simona Vasiliu. Asistența tehnică, Madalin Cristescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală și regia artistică, Mihnea Chelaru.